Данило замовк. Народ руський, і так багато лиха витерпів. Татар затримав. А то вони не тільки Закарпати, а й до моря океана дійшли б. Присилай гінців Кириле, не борися. Мніха Борися прийшлю. Прислай його, тільки нічого не пиши. Словами переказую, а то може нещастя в дорозі трапитися. Доброслава витрила очі, підійшла до них. «Поїдемо зараз, прощайся з батьком», – промовив Кирило і відвернувся. Доброслава повисла на батькові шиї і заголосила. Восени 1250 року виїхав митрополит Кирило з Холома в Суздальську землю до міста Владимира на Клязьмі. Роз'єднані були руські землі князівські особи цірвали не тільки руську землю, а й душу людей руських зовсім непомітно, а вже відчували, що надходить час з'єднувати всі землі а навколо якого города, навколо якого князівства Київ підупав, і тільки спошани до його минулого про нього згадували десь в іншому місці мав виростати той осередок навколо якого треба було гуртуватися. До Ростова Суздальської землі перемістився той осередок. Вже князь Всеволод Велике Гніздо назвав себе Великим князем, давав зрозуміти іншим, що старшим князем себе вважає в усій землі Руській. Так це назва Великих Князів і лишилася за його спадкоємцями. Почала Ростово-Суздальська земля набиратися сил, хоч і підрізала їй крила монголо-татарське нашестя. Князі інших русських земель не визнавали ще її тоді, а Новгород Великий не тільки не хотів помічати, а іноді зброєю суперечки з нею вирішував. Та все ж саме тут, у Ростово-Суздальській землі, міцнів осередок з якого згодом виросла і зміцніла руська сила. Поблизу Ростова, поблизу Владимира зростав город, новий Москва, народжений у густих лісах, прихований від ворожого ока. Йому цьому городові судилося стати об'єднувачем усіх руських земель. Знемагали в борні проти ворогів руські люди, а думку. Настане час, мусить зібратися руська сила. В Москві розросталося дерево дружби єднання. До землі Ростово-Суздальської тягнулися своїми думками галичани та волинці. Данило вгадував, що твердою рукою звідти з Ростово-Суздальської сторони почнуть русські землі збирати. Ця думка ще більше угрунтувалася. Коли він прочитав владимирські літописи, нещодавно привезені до холма, у тих сухих пергаментних листах вичитав він мислі про силу єднання Русі. Не про Ростово-Суздальську землю йшла там мова, а про всю Русь. Тому хоч і тяжко було з дочкою любимою розставатися, а відпустив її Данила у Суздальську землю. Та й сам плекав таку думку, від усіх приховану, і самому колись туди з'їздити, як тільки буде можливо. Гості в гридниці розвеселилися, розбушувалися. Вже глуха ніч, а весілля тільки в розпалі. Вже котрий раз обносили гостей медом, а вони вигукували, що мало. І служники знову бігали в кліті, Тягли нові корчаги з медом, А гості не вгамовувались. Уміють гуляти у Владимирі Суздальському, Не поступляться своїм братам у холмі далекому. Лед це мед потоком пінистим, Та й погуляти нагода така трапилася. Весілля справляють владимирці. Оженився князь Андрій Ярославич «Мне до ці Данила Галицького, Доброславі!» І за батька на цьому весіллі брат молодого Олександр Невський. Вже чотири роки він старшої сім'ї, бо немає їхнього батька Ярослава Всеволодовича. Помер в орді отруєний. Олександр Ярославич вийшов за столом і, розмовляючи з гостями та піднімаючи келих, дійшов аж до порога, і непомітно вийшов з гридниці. Зупинився на ганку. Сіявся дрібний сніжок, подував різкий вітер. Олександр жадібно вдихав свіже повітря. Голова горіла, і так приємно було стояти, схопившись за стовп. На лоб падали сніжинки, свіжали, ніби літній вітерець вечірній післяденної спеки. Кирило прогавив, коли вийшов Олександр. Вибравшись з гридниці, він заглянув в одну, другу світлицю, нікого не зустрів. Здогадався на двір вийти, побачив Олександра і до нього. «Що ти, князі, на морозі стоїш? Голову застудиш?» «Приємно тут, після жаркої гридниці». Та Кирило не лишив його на ганку, потяг до світлиці. «Ходімо, сядемо. нікого немає там». Усі чуєш, як співають, ніхто не зайде. Йдучи до світлиці, Кирило наказав служникові принести князеві холодного квасу. У мене до тебе, князю, слово є. Завтра посланця у холм посилаю до князя Данила. Про дочку радісну вістку передаю, що не сумує вже, а втішилася з красним мужем своїм. Радісна усмішка засяяла на Олександровому обличчі. Втішилася. До Новгорода близько. Звідси й мати її до Данила поїхала. Не думала мати, що дочка сюди повернеться. Красу свою принесе. Що ж князеві Данилові посланець від тебе скаже? ти, що перед від'їздом до тебе...